ake hiltzen da kezuri, zuri bezala Edo gerezi onduaren lorea Uudaberriko pregoia kantatzen eta dantzatzen duenean Patxi ezkiaga Mundu hankaz ekaitz? Mundu hankaz bai. Bagdak, niza, Turkia. Mundu hankaz eta bulurik gabe. Kaixo eta ongitorri? Eta kara! Itzaren hauts, hoxe eta iratego ikotxa, teklatxon baian, mari. Eh? I haltxatez bainian ziertatez eta ni garan den borako zua haila birniki laenian uste oh, bueno, gaur lagun mordoska bat inguratuko zaizkibik ratira eta pozit gaude, hasteko bueno, gaurko iruditaitzaren ondoren oier gillanekin arituko gara izuzketan aspalitik denuengoa berarekin txegiteko eta haste suertatu da, aukera Oier kazetaria, idazlea, antzerkigilea. Eta kuadurri jatxo bat ere badatorkigu ataundik. Ataunen izan ginen, pasain larun batean, esan bezala, Monika Arratibelek luzatu zigun gonbita, gu gauan joan, arrapatu egin gintuen ikusi ginen genuenak, eta gaur badatoz beste iruz lagun egindako lana, mai gaineratzera. Tagu, txalo egiteko prest, eder egin baitute aurten ere. Hor iberaba denen historia Helioak bardintzen anitxipia ilusin... Bai, bai, gaur beste behin batez ere, jolastera gatoz. gure pasazia Magi, e gaitz munduan kaskora dago. Eta bihotzi gabe. Bakdat nisa Turkia. Ene hondotu iparazendire. Isan esnadialak zerik. Oriperada. Oh, egunon enzule, egunon txiki. Gaurko saioa zuretzat Mundu biotsgabe mundu burugabe ozia e in zerbat lertu sitzaidan batso euno jose euno mari ametch eginson gorputza asko Argazkikoa du handia da karratzu gaurkoan Eder. asterokoak izaten dira hundia baina gourko erraldoia? Handi eta ederra bai e, aurreko igandean e, autoa arantzaun utzi eta anantxe bittu ginen aspaldiko partez ba, e, aloina mendia eta inguruak zapaldu, zapaltzera O zapaltzeko asmoz eta benetan e, bertan... E, jasotakoa eta ikusitakoa e, ederra, ez? E, Inguraguetara, inguratzen da izen bakoitzean, ba, ezinbestean, alabearrez, e, garoa liburua, da, torkibugura, garoa liburua izango da, gehien irakurri izan dean e, liburua, e, txomin edo domingo agirrerena, Eta eta garoarekin batera, ba, protagonistak e, Joanes, eta bai, e, inguru guztia hoe, ez artzantza, nekazale eta bateko nekazal eta hartzantza inguru hau. Bueno, gente movimiento de gente ciego aparta eta inguruetarara begiratuz, ba, hortxe, ez e, señora, señora, señorial Udalaitz, han boto, e, baita ere handarto, e, eta, bueno, ba, bertatikan ere, ez, horri zazpita, irimota, eta murimendi ere ikustera izten ginen, baita ere gertu bertuan e, txindoki ere bai, eta, bueno... E, gurutze berri eta paraje paraje gaurgorbeia ba, eh ar eta paraje benetan e, ederrak ez atentzioa deitu zigun beste zerbait ba, e gainean orain dela komentatzen zuten ez egunatiar batzuk orain dela 2000 bete edo no? eh ekaitzen baten ondorioz ba, gurutz, gurutzaren e, basea oinarria arriz ondo zeatutako baseak, ba, dana, hankazgora jarri zuela ez, eta guantxe, hane, ikusteko moduan dago, edo handi pixka batera bestekait batek ere handi leku, bai, bertara gertuan, e, zazpi behi ere akauzit jula ez, eta bueno, han bat jartun zuen esaten enola e, saietxe dozeak, e, putreak, ingudatzen ziren, bai eke, Arbolapean, itzalpean zeuden eta egaka ezine ez inguratu eta orduan ba, lurrean ankatsua jarri eta txapa, tapa txapa, txapa, ba inguratzen ziela eta goiti bera ez eta gero beti gora etortzerakoa ba, komeriak eta ez ezin ez egan jarri eta berriro ere bultean e, oinez eta gain bat hartu arte eta gainetikan ba, berriro ere ba, egaka e, jarri arte ez Bueno, pastel hau, eh, pastel honi, hobetu esan da, amaiera emateko, ba, eh, arantzazun bertan, eh, gandia garen aretoan, eh, zera, Ruper Ordorikaren konzertua entzuteko aukera izan gendun, eta benetan, eh, benetan, zoragarria izan zanez eh, Ruperren eh, emankizuna, Eta bertaratu ginenok, ba, sorte hori izan gendun, ez? E, Ruper bere orinean entzun eta ikusteko aukera e, aparta, izugarri gozatu gendun, e, denen komentario izan zen, ba, komunio ederra egon tzala, ez? E, abeslari eta entzule eta entzule eta abeslarien e, artean, eta, eta bai, egune borobila eta egune ederra eta bueno, hau primezian ausartu ginen, saioaren e bukeren, aurpeia pixka luzatuta eta hurbiltzen gana urbiltzen, eta bueno, eguna orduak jarri gabeo denarrean itzor du alotu dugu ruperrekin, eta iraian beha izango dugu, itakan, e, abestu eskaini eta oparitu zigun kantuak oitza izan zen ederra, gu martinen zein geunden, eta errepik beste bat, beste bat, Eskatuta antxe kantatu zuen ruperek hain maite dugun Martin Laralde kantua. Bi horriak jendane autobat bat bidean bildotxartean pasarartzen Etxeizetan otoitzak pettik hotoitzak eukokearen antzera Lehun igotzen. Tilaralde ez da sekulaitzuli, baina itzuli balitz. Ahantzak barurantzaitzuliak, lituzken sagarroian lez. Itzuli ezan balitzak, gaurik handea da. Larre berdeak etxezuriteleak horriak, Engarme autoa ideal bai un bizat pano pete familia e retratoetan bezala La ritas une año perfuma turi o arima era gutxi doia meseta Inok ere ez du dena oitura, dena errua, dena balka menan Hoi menaren korapioa teslotzen Inok ez du dena oitura, dena errua, dena balka menan Kobrakari behar Eskergako Eruer harrera besarka da eta argazki ederrarreengatik esker asko. Martin Laral Leone... egingo dugu bat iraia apartean. Eta hitza ere. Oñati aldean, jaso genuen eta gero Josupena esen liburuan topatu? Bai, hitza e, arran da e, Ez gipuzkoa ez, Bizkaia ez e, Oñati, oñati dan herri horretan Ez gipuzkoako eta ez olaga itzuten genioen zehari, ruperri Eta e, arran da, itza ez Arran, e, Bizkaia aldera tortzen baldin bagea e, dun ba, joare gurean e, zintzarri E, Iparraldera joezkio bulumba metale edo baita ere xilintxa Eta alunako inguruetan ualez behorreta zaldien lepoti zintzilik Arran zintzarri joaren dunben hotza zen nagusi Orduan e, gaurko itza ba arranez Eta... E, azkeneko 3 aste bete auetan e, murgiltuta nago Ilia Kuretan Josupena de Kuretan e, liburu zoragarri hau e, irakurtzen eta horre ere hitzau topatu dut, ez? Au berria da, esandua aiteaginarebak ual eta guzti dagoen arran bat eskuetan harturik. Argidago hartzein zena berpisten diola dendako txoko honetan txukun sailkatuta dagoen tresneriaren zati batek, bere bizitza osoko lanbidean bilduriko auskalo zenbat oroitzapen etortzen zaizkion gogora hemen. egin dio arranari, poliki, nekatuta doan ardiaren pausoari dagokion errizmoa markatuz. Dendan dauden guztiak jarri dira, bera begira. Eraman egingo dugu aita, esan dio Iñasek ishildutakoan belarrira gerturaturik. Uztaiaren hau gaitaz ezpian gara. Josupena desekin batera. irakurle irakurletalde elkartuko da. Behasengo igartza jauregian, Azken hilabete dutan esku artean irakur gaiuzan degun. Ba, Liburua aitzakia atzatartu eta memoria historikoari gure keino egiteko. Arratxaldeko bostetan igartza jauregian? Ta ondoren ba erahilduen omenez azken urteotan ezrita komunan egingo den omenal dira inguratuko gara, hori uztailaren hogeita zazpian, beha saien. Aste ontan ekaitzatu dugutartetxo bat testu hau ontzeko gure keinua memoria historikoari gure karpena Bai, askotan e, isiltasunean murgiltzen gara, baina isiltasunari ere itzegiten utzi bertza jo. Bueno, izen burutzatala hartu dugu oro itzen duguna gara. Oro itzen duguna gara. Eta huxe, esan nahi izan deguna. Bara matzuna norda Zure pekietan gorderi Eka inaren bostean, Iberoko zurbau parajean izan intzen. Zurbau elkarteak prestatu, antolatu eta goxaturiko omenek italdia orkesten. Hogeita masiko gerraren bueltan, bertan eta inguruetan faksistek eraile eta jazarri zituztenen memoria jaso eta zabaldu asmoz elkartu ginen. Egiari aldarri egitea beharrezkoa baita, biktimek dagokien babesa jaso dezaten. Azken urteotan, Nafarroan batez ere, izan dugu lekukotza eta bizipen basatien, testigantza zuzen-zuzenean entzun eta ezagutzeko aukera. Eta laro urteren ondoren, zauriari oraindik zornea dari hola antzematen da. Zenitarteko ensentimendu eta emozioi, mina dariela. Memoriaren aldeko elkartez berdinak, sekulako lan egiten ari dira. Baina administrazio erakunde politikari eta erritarro koro, Pauso bat eta bi harago eman behar ditugula uste dugu. Iraganaren ibili mutilatuan etorkizunak antzu harrapa ezkaitzan. Horretarako ezinbestekoa da orain eta hemen nork bere inguru hurbilan bide egitea. gorrotu eta mendekuri gabeko elkarbizitza modu sano eta naturalean eraiki naiduen herriak zauriaren mingotza goxatzen jakin behar du. Bi urte dira Behasaingo irakurtel taldeak tertuliak, lanketa literarioa zarago, gai sozialen eta politikoen inguruko ausnarketa eztabaida eta inplikaziotik jazten dituela. Iaz bezalaxe, aurten ere, behasainen ustaiaren ogeita zazpian, orain dela laraui urte herrian ere zituztenen omenez egiten den ekitaldi ardatzartuta, ustaieko gazte eldu irakurketa ausnarketa solasaldi ez tabaida, memoria historikoaren inguruan arilkatu dugu. Ogeita mabos gora gara, Josupena desidazle bizkaitararen iakuretan liburu airakurtzen ari garenak. Liburu irakurtzeko aukera duzuen eta ez duzuen guztiok, gombidatuta zaudete ustaiaren ogeita zazpian, bostetan, behaseingoi gartza jauregian izango den tertulian parte hartzera, eta baitei gartza ondoan eraildakoen homenez, ezarrizen monumentuan zazpietan egingo den ekital dira ere. Egoten, eta egiten jakin behar da. Justiziak egiari zorion erreparazioa guk geuk literaturatik eta herri ekimenetik ere egin dezakegulako, eta batez ere, historiak etorkizun bihurtu gaituen ohi, memoria egitea dagokigulako. Ekaitz? eta iratigoiko etxea Ez joanntzayon etxean etzen inon era bakarrik atea Ester lanen hizun ziera Itzondiri getzen Bartxitxordoz arratsaldeko 5 igartza jauregian eta arratsaldeko zazpietan etan igartza jauregiaren gertu igartza jauregitik gertu dagoen monumentu horren egingo den omenaldian. homenaldian Zuzi, etxe aurrean Gaurko irudia rupero ordurikaren ondoan itza, arran. Dara ondoan ezeita. Dice bekin, ezkarrik asko xe. Ez horregatik. da. eta guraken mm -hmm. emenaz bat zorain sentzuen eta zaspit... Zure onduranegaeta godo malku. Iruñako konttablen ezagutu nuen aurrez aurre. Zeauntzen eta eh? saziz dira bide. Txun dituta, arrituta autzen inuen hasier sasolarekin egindako lanak Ihesean du gaz belea esanion, berandu baino lehen, oier gillanekin itzaspertu batekin behar dugu irratian. Iabete oh, batzutan luzatu da gure nahia eta ia ez ustean, aste hontan sortu daukera. Iabete batzutan da gure arte txutat eskaineko diozu itakasaioari eta ohiargianek baiets Mendiga lurifostu eta ohiargian kaixo ta ongetorrita gara ba eskerrik asko ohiar zer da kultura zer da kultura egitea kultura transmititzea Ufa. Asergaldera. <risa> Lobatzen den hartatzeko. <risa> ba, <risa> bai bai. Ba. Eh, bueno, le eta bien eskerrik asko hain hitz ederrengatik. Egia esan, ba, ongitu egin momentu batean, horrelako ongitorri batekin. Eta zer den kultura. Baba, Joan, ni egia esan, eh, ikaragar ikustetzen zait, eh, gehiago gainera. Eh, galdera handiei erantzutea. Agian gauza txikiratik bakarrik erantzuteral zaie eta eta agian kultura justo hori da, ez? Ba pauso elkarrekin sentimenduak eta munduak ikusteko moduak eta nahiak adiratzeko eta elkarrekin bizitzeko modu bat, ez? Hori sormen moduan emanda eskutan. Sormena ere zerden izan ziteke beste galdera handi bat, ez? Ba, ere hartetikan kanpoko sormen asko, ez? Baina Ezeker gero eta zaiagoa gait ez zait horrenako galderak erantzuta egin. Hoi erbeste definizio batean, zunuen lehenengo momentutik beti pentsatu izan dut Mikel zuloa edo izango dela eta zein obirik zu hori argitzeko baino, zer da Mikel enzulo? Mikel enzulo? <laughs> bueno, e, Mikel enzulo kultural karte bada, e, errenteria horretan kokatua adagona eta, bueno, mila bederatzeren da, laragoa sortu zen, e, berazagoa eta bat urte daramazki mazkin martxan. eta, bueno, ba, gutako askorentzat, e, inguru guetan horrelako, bueno, basormen munduan lanean gabiltzan askorentzat, izan da e, urte askorean duen laborategi bat, e, elkargune bat, esperimentatzeko bide bat, eta eta bueno ba kultura elkarte espazio bat ba, ere baden kultura elkarte horri esker ba jendeeskok esagutu izan dugu elkar eta sortu dira ba oraindik irauten du dute harreman sare asko ez eta harreman sare esker ba besteak beste lortu izan dugu ba antsez asko egitea eta proiektu asko ba aurrera ateratzea Mhm mm oier zergati da berrezkoa Mikel Azulo bat e, alako kultura elkarte batek herriari soilik ematen dio ematen diona edo herriaz aragodoa bere, bere eragina. Hm, mm, ez akit, eh, ez akit eh e, da. <laughs> e, Mike, askotan egin izan dugu 20 hauen ingurua eta askotan galdu izan digute ba Mikelazuloren ibilbidea ba, ba, bueno, ez zen zaiteke mere funtzio horrelako espazioen funtzioa. Askenean ikuste dut guregan dagoela E, edo noreen dagoela elkartzeko naia eta eta darte honetan ezakit e, sinergia eksortzeko naia eta emozionatzeko gogo bat eta konpartitzeko gogo bat eta askotan behar den gauza bakarra dela mm. aitzakia bat, e, kasualetan espazio bat nun hori gerta daitekeen ez? eta hain justu, ba, Mikel Azuloko sortu zutenek eh, sentitzen zutena batez ere hori zen beharrezkoa zen gauza bakarra zela momentu batzutan, fokoa jartzea jendearen gan, jendeari berari itza matea, eh, ez eh, izatea kultura eta sormena eh, modu pasibo batean jaso eta bizitzan den zerbait, eta modu aktibo batean eta edo zein aitzakia aitzakitxiki jarri eta horretarako ba, piztu egiten dira sekulako suak, ez? eta Mikael Azuloko hori erako du eta guretzat horregatik da garrantzitsuena. Ba, eskotain ja, berez guregan eta edo, edo norengan egon daiteken sormen hori pizteko ba, aitzakia hori, ez? pospolu hori. Metro kuadro batean, zarkabitzen da? <coughs> e, bueno, ba, momento horretan gure Am etaeta <coughs> eta proiektu guztiak Metrokuadroka da. Ba, e, ba bueno, ba, Michael Aszu ezautu dugun hainbat jenderen proiektu bat, plataforma bat, e, tresna bat elkarrekin gauzak egiten jarraitzeko eta zerrkabiltzen den. berez e, izen hori sortu zania zan e, anttzezlan batetik aspaldi. Eta ez lan bakarrizketa hartan esaten zuen protagonistak ezin badut mundu aldatu, metrokuadro bat aldatuko dut. Eta guk esaten genuen, metrokuadro hori gure kasuan zela gure sormena eta gure arteko elkarlana ez. Eta urdu tika norala bizitzen zaitzen geha. Metrokuadroka sormen laborategi, alenera ipatu duzu, laborategi hitza nolako da laborategi hori. Zein da laborategi horretatik zuri gehien gustatzen zaizun tresna. Bata zuri ahantzita ibiltzen zara? <gül> Ba ez, es bat da ez da tartean baina eh eta kit filosofiarekin asko identifikatzen gara eta e, batez ere arte esteniko arte estenikoetara bideratu dugu e, azken urteetan arte estenikoan zentzu zabal batean ez bakarrik antoki batean gertatzen diren gauza baita kalean eta eta eta eta, eta, eta bueno lekumota baino bada ere arte plastikoetan kokatutako zerbait laborategi hori gubi ditugu moduan zeratik nire niregoukoena agian artesteniko eta bideratutakoa da eh oltsa lanean elkartzen direlako normalean disziplina ezberdinak beste arteetan ez bezala, ez alegia. Antzerkian edo lanestenikoetan e, pintura egon daiteke, hitza dago, gorputza dago, musika dago, e, argia dago. E, sentzu espazial bat dago eta artezstenikoi esken lortzen dugu oso dissiplinana ezberntatik gatu tzen jendea e, bueno, ba, proposamen beraren inguruan lanean egotea eta, eta gauza konpartitzen oso modu errealean gauza konpartitzen egotea, eta, eta Laborategia da ere ba, beti saietzen garelako gure burua esualaldietan jartzen eta gauza berriak probatzen eta erronka berriak hartzen eta nientzat hori ezin da, ez. Bestela, ba, eroso bizikomagiate baginak egiten ditugun gauzauetan nientza sentzoa galduko luke. Oier a bat jaio egiten edo do a8 landu egiten da. irakartzen hartzen hau oierren ahotzak. Eskerik asko. Ba, banikan gaur bereziki oraindikan bizkaitesanatu berria nago, eh? Ez dakitu oso oso erreala den momentu honetan. Nire hau txas. ba, eskerrik asko, egia esan, bueno, e, e, jaio ez, horrela aur, aurru bat, e, horrelako hau txatekin gauza pixka beldurgarria izango lezateke ez, baina, ba, ez dakit, ez dakit, ez e, dakit, e, hau e, neure handi batean la, landu egiten da, hori bai, ez dakit, e, gero hau, tx, e, hau txak ere, Fizikoki non baitetik etortzen dira eta norberak berea dauka eta ez dakitu zondo zen horretan hori eralda daitekeen ez, baina gerora bai, gerora landu, indait, landu itena, landu daitekeen eta tozo mundua, mundua, mundua pasionantea da haotxarena eta haotxa emitartez transmititzearena eta jolaztearena eta eta, eta bueno, egia esan haotxa asko landu izan dugu eta teknikabada beste hainba gauza bezala ba emozionatzeko tresna bat aldenean ez eta eta bueno ba bai <laughs> <que zakei> <laughs> zekasteagia mundu Suriaren suris un riskatu bel horretan Surimin horretan dena idatzia dago eta idazten ari aspaldidanik munduak mundu Eta mendeak mende direnetik, bai, idatzirik, ez ordea abitzera emanik. Kolore oro, hor zuripean, itzuguztiak, hor isilean. Entzutear, baina entzuteke, agertzear, baina agertzeke, zain, zeini agertu, zeinek agerrarazikonak. Zeinek kentzun eta entzun eraziko. Kolore guztiakor zurian kirika. Itzoro hor isilean bor bor. Isiltasun xurian, xuritasun isilean. beste horrelako lanak taularatzen ditugu Metroko adoroka, taldeak Nola beltstu behar zuria ikuskizuna taula gainean ulbe da haiak Carloso Saraaranzegi hasi sarazzola oorgianan Oier nola prestatzen da halako lan bat. Zer dago, Horren atzen? Mm -hmm. Ba, bueno, orain e, doinu hieken zuten itun bitu artean, e, esan oroitzapen asko etorri zezkit. Horrelako e, proiektu batean murgiltzea bada, e, leku batean bizitzea bezala, e, denbora batez, jende batekin emanaldiz emanaldi elkar bizitza batek egiten, eta e, esanus oso esperintzia politizan da. Kasuanetan, e, bider tzean ekoak izan zirean, e, Bueno, proiektuaren bultzatzaileak elkar ezagutzen genuen Aspaldi eta elkarren ibilbideak jarraitu izan genituen eta bueno, ba Josean Hartzaren poesiatik abiatuta zeusertzeko enkargua haso zuten haiek eta bueno, ba beraien bitartezgo ere sartu gineen ere proiektuan, ba guk bueno, ba, guk hartze ezagutzen genuela Aspaldi, ba Mikel Azulon izan zela berain bat trauz egiten eta bueno, ba hortikan piskanaka piskanaka eta elkarrekin asko komunikatuz <laughs> ba, ba, joan ba Joanzan ari elkatzen, nola da estuazuria eta gesan oso esperientzia politikoa da. Nola kabarremana, Ashirrekin haseko penetrazioa. Orduak eta orduak. Bai, e, urteak eta urteak esagun dukenik. E, azkenean gukan zerkia bizitzeko dugun modua eh bueno, ba eta horren alde apustu egiteak, eta, bueno, ba, asierre, asik eta biok, elkarrezagutu genuen aspaldi Mikel Azuloko aventura eta erokerietan. Eta, e, segurazi, segurazki az, azira batean ez genuen e, ikuskitzunen edo horrelako predituen kontzientzia batetik egin egiten genuen, eta hasi ginean, ginean rezitatzen elkarrekin gauzak eta bar, Baina, e, askenean urteak pasatzen joan dira, elkar ezagutza horretan eta elkar maitezun horretan, askenean ez bagina lagunak eta nola baitezateko maitalek, ba, zaiagoa izan horretzak, horretzak hortzak gainan ere, hainbeste konpenetratzea ez, Baino hasik eta biok, bueno, eta beste taldakide batzuk ere, badugu, ez hain bezalara, e, gainekoa gainditzen duen adizkietasun bat, Eta hori oltzan islatzen da. Ez da guretzat hori horrekin jolastea altxorbada. Eta eta bai, bora, urte askotako e, momentu konpartitu asko izan dira xirekin oltsa gainean eta ba, bizkaraka bion arteko lenguaja moduko bat joanda sortzen erregistratzerakoan eta bueno, ba egia san ateratzen garen bakutzean ba, ba, bueno, gozagarria da, ez. Kasu honetan hartze Artu dezu heu de inarri, poesiarekin ari puf, nola egiten da hori, nola saltzen zaio eh, entzuleari poesia, nola transmititzen zaio, zer jasotzen dezu emanaldiaren ondoren, eh, edo emanaldian bertan, emanaldian zer ikusle, ikusentzulen gandik. Mm -hmm. mm -hmm. Zer poesia da. <laughs> bai, bai. Emanaldi... Batzeko esperintzia ez bere da. osos berre da nola besteu bat zuria gerturatzen dela purba gehiago erre zertu batera, edo zu edo poza bezalako ananttzelanak zeinetan H eta bik ere egonaren generagorekin batea eta agian bat fisikoagoa den transmititzeko modua ez poesia da horre ere baina gehiago gorputzetik kasu honetan e, bidattzenekin batea gehiago za musikatik, herrrimotik eta hotxetik ez. Eta Hala ere beti poesia da eta bai e, zaena izatena normalean poesia e, erabiltzen daggunan modu batea besteera aurre iritziak gainditzea ez. deno ditugu poeserekiko aurre irittzeak e, zaleago izan la ez, e, beti e, izan ohi du halako kutsu zaintasson kutsua edo e, ez dakidaki. Eta askotan hori e, alreritzi hori gainditzea izaten da zaiena eta jendea relajatzea. Ez ematea garrantzia guztia ulertzeari, ba ez eka sentitzeari. Eta poesiak zentzu horretan ba, eskintzitu baliabide batzuk, bat beste testu mota batzuek e, e, eskintzen ez dituztenak, ez? Agian ez hainbeste ulermenetik jokatzeko, ulermen arrazionaletik, baino bai ulermen emozional batetik, ez? Ba, e, poesiak eskintzen ditzu dako erritmuarekin jolasteko modu bat, e, Musika, itzen musikarekin jolazteko modu bat, e, irudiekin jolasteko modu bat, eta gu normalean, saiatzen gara, bintzat gure antzen lanetan, ba hori e, fizikora eramaten, oza, gorputzarekin ladirazten ez bakarrik itz ez. Eta askatasun bat, e, umorea sartzeko ere, eta, eta jolasteko ez. Eta guretzat, zein zuertan, poesia trampolin oso polita da, Baina, e, zaiena izaten da, lortzea konfiantzagiro bat publikoarekin, zeinaren relajatu daitekeen, eta ez egotea pentsatzen ulertzen duen edo ez duen ulertzen, ez? Baitzeko eta gehiago sentitzea eraman. Gehiagi hainbeste razionalizatu gabe, hori izaten da, zaiena. Baina, bueno, gertatzen denean, eta zorionez beti ez, baina askotan sentitu dago gertatu dela, <coughs> ba, gero <coughs> oso momentu polita esotzen dia publikoarekin eta egia da, ba... Ba, askotan etortez egu jendea, maia, esatea, ba, ezakitu lertu duan, baina ikaragarri sentitu dutez, eta hori da guretza saria geinetan. ergilan kastetari ere bada? Bai, e, kastaritza ikasi nuen hala da. Eta, bueno, ba, horrelako lanbiretan murgildu izan garenok, denetik egin izan dugu. Baina, bueno, zorionez azken nortetan, e, gerotada kastaritza gutxiago egin izan dut, hori egia da, baina, bueno, zorionez egin izan dudanetan, ba, literatura etan zerkia bezalako gaien inguruan, E, egin dut lan bat ere eta horri e, eskar bat ez zentitu hain urrun batean edo bestean egiten dudana ez? Mm -hmm. edo, edo kastaritzen Horain txoier bakarren bat e, interneten sarean nabigatzen ari baldin bada hitzen uberarekin topo egingo gobalu zer topatuko luke? Zer da hitzen ubera? Mm -hmm. Bueno, hitzen uberen sortu zen duer orte batzuk e, literaturan inguruan E, Asia batean usio alberreta bilok, gerora ba, e, iman e, ima no olu eda, e, danere sarro garte eta iluok. Eta, bueno, euskalia zanelkartean eskutik, eskaintzen den proiektua da. Eta, bueno, ba, asiatik edia izan dena da e, literatura lantzea, baina oiko tetularretatik aratagoz. Betiko nobera deak eta bar, sartzen dira baina garrantzi handi eman izan diugu beti literaturaren periferian eh oiko e, a titular handienetatik kanpo geratzen den material jende proiektu eta pasionante guzti horiei bide matea ez askotan fokoa jartzen da leku bakan batzuetan izan literatura edo beste dotzinarlotan eta gauza asko geratu ohi dira kanpoan eta pena da da ze, ze sekulako bizitza eta habitatata dago dago errez eta itzenu beranen hori begira jartzen saitu izan gara segur eski negen negenuken baino gutxiago baina mono hori ideia bai hori guztiari azke giteko galderak egin behar dira bakarren batek pentsatuko du erreza dela galderak egitea <laughs> <laughs> <laughs> mm -hmm. mm. ja bai bai bai ba, ni, galderak egite asko gustatzen zait eta gero normalean gure txeslanak beti esate gutek galderez josita da dela tituluetatik hasita askotan. E, eta bai, niretzat galderak segulako e, e, bueno, tresena polita dira beti gaude erantzunei begira, ono askotan erantzunik politena galderen barruan daude ez, eta, eta niko horretaz inizten dut erantzuneetan baino gehiago askotan. Hora intxena eurretokian bat zeunde? Zebure nah. ze galdera egingo zenioke? Hufa! Hora <laughs> kuan egongo banitz Osa, benetan oso galdera potentiak egiten ari zara, eh? Oier gillan izi galdetuko zen nioke, <laughs> lagun badu izunetan. Oierri, oier gillan e galdetuko nioke. Gero hitzen uberan, argitaratzeko. <laughs> Zu oier bazina... Ze galdera eingo zenioke oiergiani galdetuko nioke oiergiani Oiergian zui jargian bazena zer galdetuko zenioke oiergiani Barkatu nola nola Zui jargian bazena oiergian ba <risa> Ufa eh, o sea, ni a beria galdu naiz ni oiergian ba nintz galdera eingo nioke oiergiani Ez jo Galdunez. Galdzea ere polita da, ni galduta ebilinaiz asteuntan eskuertean Mister Senyora Liburu hartuta. Dezake. Nik nahi nuke nai tortza hori Adierazten edazungawea Enzule Udako irakurketa bat geiago mai gainean Mister Senora eta beste liorde batzuk. Txala aparta argitaratua, libururatua Oier, Gihitak higieikan Nola esan zure ere hurbiltasuna Esezkutatzen jakinezzuna Zure zerua daukazu Hasez saltza ohiarregia da zenbat galdera hazen bat erantzun korapillo. <laughs> mm -hmm. Bai, bai, bai. Alada. Nondi sortzen da proiektu hau? Mister senyora, <coughs> bueno, ba, e, aspaldinen bilen, bueno, e, antzerkiana bilen einen, ikaragarri interesetzen za, antzerkia papereratzeko moduak ikertzea, Ez baitut oso argitzaten nola egin behar den hori. E, normalean antzerkian dagoen hitza bizia da eta gorputzetik pasatzen da. Eta zaia ezaten da paperean hori islatzea, Gainera, guk taldean lan egiten degun, heinean, ba, normalean ez gara testu itxi batetik abiatzen, autore testu batetik. baino e, eraberean, babet interesatu zaitezko hori paperean jasotzean nola bait. Eta liburu eta banuen gogoa, ba, Ba, bueno, urte hauetan guztietan egin ditugun antzazlanetatik at e, nola baita geratutako testuak e, jasotzeko paperean eta haiekin pixkat eksperimentatzeko. Ba? Nola izan zeteken antzerkea paperean jartze hori e, oiko bidetati kampo. Ez? Ba, izan gabe testu oso narratiboak, akotatuak, e, markatuak e, itxiak egituraitzikoak, ba, nola egin ziteken hori. Eta bueno, ba, or, orretraku ba baliatzu bitut, ba, azken 10 urtean edo eh ba bueno, tabularatugabe edo edo, edo erreztaldi moduan tabularatutako testuak hartu bitut, zazpi testu, eta eta bueno, eta bildu ba sortu da sortu dugu horrekin, beste señorei izenekoa. Eta huxe, ba, testurik zarna izango da 2006koa, oker ez banago. Eta berriena, urtengoa, urduan, ba hori ba da, Mr. Senyora, e, definiziorik xinplenen, bintat. Mm -hmm. Paperak bere abantai gizan dezake, bere abantaietako bat, paperak denbora infinituki eusten duela, alegia. Maiteak, maiteok, maiteuk, natura krudela da, odoltsua aragi jalea, edo kontrara, natura ez da ezer, natura da eta kito. Ni eta jogurtak naturala gara, niaren adorazioa, jogurtzea da. Beraz, ni naturala naiz, baina paper gainean, parentesi artean. Txisteak eragina izan duen itxoiten du, seguraski, ez du publikoarengan irria sortu. Hori bapatean du azaila da, entzunala harrapatzea. Irakurtza beste kontu bada. Hmm, bai, bai, bai, bai... E... <coughs> eh horregatik da interesarria ere antzerkia papereratza klaro ohituta gaude eh oltsagarinetik normalean e, sekulako lanak egiten ditu oltzara era e, obra bat eta gero behin amaitu dela, behin abentura amaitu dela, eta taldea banatzen dela, ba desagertu egiten da, eta izeak eramaten duen horri batean, ez? Edo geratzen da zorte e, pixka batekin ikusi duten batzuen e, memoriaan, ez? E, Liburuek magia hori dute, ba lortzen dute antzerkiak lortzen ez duena zentzu horretan, ba bizitza propio bat edukitzea, e, Bira batek e, irauten duen, duen denboratik arago, ez? Eta, eta eskaintzen eska, duen beste aukera bada, surse guzti irakurtzea, eta, eta manxo, eta berri ez? antzerkian ez ez ala, antzarkian beste, e, beste harreta bat eskatzen du. Eta bueno, ba, nirri batean bada, agian kontra, testoaren kontra egiten duen zerbait, ba, Eh, dondo, eh, irakurri duzun pasartean bezala da ba, txisteko esteragin badutelako eta bueltatuetek lako txistetara eta txistet batez ere txarren impactoa beste erabateko galerako, baina baina bueno, baina zo interesgarria da ere, beste aukera batean batean dara paperak da, ba antzerkia tresnak direnean ba, e, imaginatu ez dezakezun norbaitek, espero ez dezun momentuan hartuko duela eta bedak erabakiko duela taularera matea, ez eta Uri ere oso gozapolita. Mm -hmm. Izan ere, testuak oso oso landuak dira. hitz e, joko asko daude testu hauetan, eta irakurketa bintzat gozagarri egiten da, oier. Auto askapena, autoat askapena, bosta xola edo seio zazpi, uki-unki, epaitzen espraitzen. Gusto mm -hmm. ko du jo lastea, oierrek? Bai, asko, asko. <laughs> E, Azkenean antzerkia jolasada, eta askotan jokoa ditzen zaio, eta eta bai, ba, gu, guztokoa dugu kezkatzen gaituzten gaien inguruan e, idaztea, mintzatzea eta taularatzea, baino beti jolasetik eta umoretik ez, eta, eta pixkat gamberriz motik ere. E, gure lanetan, beti gustatzen dira umore absurdua, provokazioa, zentzu, performatibo batean edo publikoarekin e, provocaziotik harreman maitasunarrean bat eraikitzeko asmoz baina baita ere ba besan ba, galdera kezkatzen gaituzten galderekin uztartua ez ta, eta testo hoetan ere horrekin horretan saiatu naiz ba jolasten iskuintzarekin umorearekin baina era berean beti jolasaren azpien dago ba bueno ba ba dode galdera sintzo batzuk ez gutxienez mm -hmm. Eta jolas guztia ez da festa jola onnatzenan lana dagoiikaragarri. Nolako marten nolako erritmuan ibiltzen da Oiarren errota adenna sortzeko? Ba E esan azken urteak oso biziak esan dira lana asko egin dugu e, hotzan eta oltzatit eta kuriosuena da e, bueno, eztan nire bizitza nire kultura baino nire pasioa bai eta la abakarrek pasiotik bizi, baino pasiorik gabe ezin da bizi. Beraz, e, rota hori abiadura bizi handoanean, kuriosoki, niri gertatzen zaidanada, gerotalan gehiagoen, gerote ideia gehiago dauzkat. Normalean, geratzen nahizenean, e, bueno, jarretzen dute idei ekor, baina beste ritmo batean, edo beste leku batetik etortzen dira, ez? E, normalean, abiadura horrek zaudenean, etengabeko sorkuntzan, e, taldean lan egiten, hainbat proekutan batera, askotan, normalean ba, ideiak biderkatu egiten dira e, e, gehienetan gehieneztan talde lanean material asko kanpoan geratzen delako sortzen dugunean e, talde prozesu batean obra bat ba, asko da kanpoan geratzen dena ba modu natural batean ba obra ba, batek egiten duelako dena aguntatu ez ideia asko geratzen da kanpoan eta ideia hori guztietatik ba, batzuk jaso izan ditut eta eta idatziz gorde E, horregatik diot liburuetako testuak noraiteko zerri borroak girela eta, eta eta, bueno, ba, ba errotak horrek kuriosoki e, gero eta abiadura diagoan izan, ba, gero eta gauza gehiago moitzen ditu, ez? Kaixo, kaixo, zer modu zaude? ondo sekulako mina dut hemen, non? Hemen, baina non? Hemen ez duzu ikusten? Ez, hori depilatu dudalako da? Depilatu? Bai, zer depilatu duzu? Mina, mina depilatu duzu? Bai, baina berriro aziko da. Hazi zer? Mina, non. Hemen, baina non? Hemen. Eta zer nahi duzu? Ez ere ez. Zertara etorrizara, zurekin egotera. La saiagu bizinaiz ohier, mina depilatu dei chekela, atzo deskubritu nenetik. Za, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bai. Akaso, mina depilatzeak ere minan diagoa emango du baina <laughs> Bai, bai, bai mm, Bai, e, alabalitz, alabalitz, ala jo Baina, bueno, e, batzuetan e, e, Humorea da mina depilatzeko modu eder bat Eta humoreak laguntzen digu, bueno, ba, nola baide pilatze minyori ez Eh, gero bueno, askotan gustuko lugu umorea aipatu dela, ba, horrelako utez gai sakonekin eta eta e, ez dakit, e, e, politikoekin zerikusirik ez uten hitzak e, aukeratzea, ez? Sarreta e, ezatzera pileatu bezala Bodimil, quedo este milla milla dividir eta oso gustokoa dut eh gurentzarenetan askotan egiten du hori, ez ba, oso gai serio bati buruz hitz egiten egoeta bat batean olako hitz bat sartu edo konzeptu bat edo irudi bat eta normalean jenera harritu egiten da eta eta bueno, oso ereakzio asko gustetze ez zigu, eh, ba, izaten dira provocatzailea gure testuak. Eta, eta, bueno, bai, ori, gustuko adu kontraste hori gauza oso serioak eta oso ridikulak edo kits izan daitezkenak, ez? Ba, eskenean gu horrelakoa garrerako pixkatelea. senora eta beste iorde batzuk oior gillanek bi mila liburua, argitaratutako Edorra, udako egun herra Entzun eguna hoetarako entzonditut berriro irri parrebat baino gehiago paritu dit, astu baina zerra usnartu asko ere eman dit nire nora Mister Señora, txalapartar gitaletzea. Zainko, shume ni burera. eta bukatzeko liburuko beste adibidet mai gainera. Kultura zinegotzia, kultura zinegotzi. <laughs> <laughs> <laughs> bai, bai. <laughs> deko bat. Ba, bai, eh bueno, está aquí eh bada hau eta edo hauekin bar egiteko gauza baina norbere burua zere. Ba, guk izan gara oso kritikoak izan garen jende bat eta eta e, eta bueno, ba konturatzen naiz e, e, bueno, eh batzutan ezakendoan esango nuke nao Kultur zein egotzia e, e, gutaz hitz egiten du ez egozten diogu dugun oietaz ere alegia oso kritikoak izan garenok askotan behar izan dugu zeine egotzi gauzak eta astu dugu e, gure boterea zinden ez e, e, zeine egotzi edukiela ez Eta, eta, bueno, e, beraz guzti horrek barra egiten du, ba, errealitate batetaz, ba, errealitate instituzionalaz, eta horren zamaz, eta burokraziaz, eta kultura laguntzeko ezintasunaz sormenetik, eta eta, eta eta, bueno, eta lanean da bine jende hori fokoa matetik, baina era berean, e, hori aldarkatzen dugun oz ere egiten du barrez, ba, asken batean ezin ez dugulako aztu, ba, Norberaren gandagoera nienik eta hain e, gauzak egiteko boterea ez Eta ez dela zertan ere bestei egozten ibili beharra gauzak egiteko eta, bueno, pentsa zemagoza eskutatu edo ezken mm. eh, atzen. Oia <laughs> atzean Oiatzun baten modura Ilinura dudasmo iaberatarbideren irudi ederra du azalak liburuaren azalak, eta horre ere heltzen e, diozu oier, e, gai potologi bat. Iba. Egun e, pilpilan dagoen eta oraindik lantzeke dagoen transsexualitata bezalako gizton emakume, emakume gizzon e, gaiari. E, oier eskerrik asko. E, irriparrek jarriugu na gaina, baina eskerrik asko liburu hau irakurlehun eskutan jartzeatik lehen aipatu bezala ze usnartu asko, eskaintzen duelako eta eta ikas bidea asko eskaintzen ditulako Ba jo, nasa que sean espada eskerik asko zuei. Ze ez bueno, dakit, nik egi esan gausakizterako an oso instintiboa da eta ematen dute eston diskurso dauka dela aurretik pentsatuño, ez dala da, eta ikustea ba nolaba itzu du. Neuri batean bada ere norbait iritsi zaiola ba ba ni eta gausan asko mister señora udako irakurketa hementi Hementik gomendatzen deguna Oier, mila, mila esker mila Ederra izan da, hurrengo gehiago, izango dut arte bat gehiago elkarrekin egoteko Bai, hori xe, ba, plaza handia izan da Besarkat eta udon Berdin, Io. berdin, dazter arte Mister Senora Oier gian Zalla parta nirrino bat egiten, saiatu zara ispilu aurrean izpainetan gorria, hain puliki jarririk denekala esan, dezaten pampin baduzu laiduri hauen kazatu zkipaina, zertarako bali hori Berri zure urbanak Ez argi egin behar musu Ka re galari eta denna chua Min nere zanen joraz lekuak Rata itxasua batera duaz Horrelazioen marin elzarrak Arrantzarik ezlaratzen zuan Gimua kernetzean orduan txer Gerturatzen arra Aste bete, Ataongo hongo lurretan magiak iren txiginkuenetik. Ibilian, ibilian, egan-egan osatu genuen, bosgarren, ibilbide mitologikoa. Mila lagunetik gora, mila ikusentzuletik gora. Aurreko astean Igratien bertan Monica Ratibeleek egindako gonbitari guk kasu egin, gozatu. Gustatu Eta gaur emanaldi lan horren guztiaren atzean zer dagoen ezakutzeragoaz. Fruituak noztasitxas urutan. Ove kaz... ja urtengoak egin da nei urrengu urtekoak prestatzen hasteko pres baitago taldea. Ove yakaz karzu asua. Dortz... Santiçurriah, Xushiçurriah, Monica Ratibel, Kaixota Ongiderriroi eta gara. Ez kare asko Goize, goize gialda eh, Ez dakit alako balorazio moduko bat egiteko eh, Larun bat gaua bukatu eta bere Ja sentipenak eta emozioak borborka jartzen dira Eta urrengo egunean kalean zoaztela herrian ere dira Bezperakoaren balorazioak Patsa da zartu behar da hori Hortengo egin eta urrengoan zerbait hobetu badaiteke obetzeko Nola egiten da hori guztia, saltsa hori guztia? Izan ere hori guztiak emozio asko bilduko du. Zuengan eta herrian eta... Hala esan ditu noen Ba egiten da ilusio hundiak in. Hordun, e, ilusio egizpaldi magokezu, ez, ez egingo. Hori e, da gure motorra. Eta balorazioa, ba, bueno, ba, egun berean eitea, ez da ona. Zene kauta, hartzen ditugun lanak inetabar. Baina segitun jasotzen duzu ja jendearen espiritual sensazioa e, ikustezu alako erantzune, eh alako jendetza jendearen komentarioek eta ja segituen egiten duzu argazkieaz ordun urrengo egunean ja garbigo izaten da argazki hori eta gu beintzat ja balorazioa ba egin daendu ken ja ez ba, oso na, oso pozik eh hartzen ditugun lanak gaudia dira baina erantzun hori jasota ba ena ke segitu hasten dira ez? Sekula kolana? Bai. <risa> <risa> ba, hasten gea aurrena pentsatzen urteko ekitaldi horren zegaio, esea ze izango litzeken. Izan ere urte urtekoa berritzua. Bai, saiatzen gea gauza berri sartzen, bestela eta bueno, aurrena sadisu bezela eh gaiekin pentsatzen deu eta gero pasatzen geak gioi bat idaztea, jona izpura gireazten do gioi bat eta gero gido joiak ja, gure eskuta jatzen denen, ba, pixkat moldaketea jendezu ja, ikuskizune oso ikasten zea preparatzen, no, zetokitan nolakoa aein no, eta jara bat antolatzen genen, ba, bueno, aktorek bilau dana erriko jendea da eta bazten gea, ensaiokin, koordinau ensaiogu guztik aurten jundi adibidez, zazpian zerkitsiki, eta daueo bost ikuskizun edo pasaeran zoatzenen ikusteko aukera Ea egunez, eta gauez. ez. Urduan bakoitzek, adarpilea badauzke, ba, atretzoa behar dezula, e, toki hartan uge jarri behar dala, ez dakizer, behi behar dezu, urduan ba, eskertzen daba eta, ba, estena bakoitzeko behar dien, Traste guztik, eta gauza ba, guztik, ba, jende dauken borondatekin, balauntzen digute, eta, bueno, bala atatzen da. Hemen atzen, azken baten dau, e, erri baten borondatea. Ze, gauza hauek ez dieten hiru edo laulaunek nahi dutelako. Hemen, guk hartzen ditugun lanak, e, eongo ez balitz atongo herrin kasontan. Babes, Zabal bat, e, sinismen oso bat, e, gauzak eiteko nahi bat, e, jendearen babesa mm, barne suoi e, indarrori, ez litzik aurrataako. E, gu herritxiki bakea, eta azken baten, hemen eunda hogeitik, eunda lagun arteko jendetzan moitzen geantolaketan. Orduan, hori da ez da kasualia ez gertatzen, eh? eta gaur egun iritsigean, iritsigean puntura, ba, en, gau ibilaldi mitologiko honen enborra, nola izateko, oen dala, oe eta mabost urte, azizan gentilen etorreran dau. Eta ur dun, urte guzti hauetan, hor o sea, erein da azibat, ba, gaur egun ba, ikusten da zeuna. Eta e, gaur da eguna, ba, ume asko, ja larritu dienak eta guraso dienak, Ba, Betidanik ezautu duela. Ekitalde hau. Beste modu batea gentileen etorrean kaso hontan honaik bost urte de bakarrik. Eta orduan esatu, joder, ba hau beti ezautu deu, eutsi e, gustoko gai bad deu. Horri da nada Eintzen hasia ernettu dazia landare goraua herri e, bat dagor da hogei honda berrogei pertsona aipatzentuza izan ere jo naizburua da testua idazten antzezleak dira ikusleen aurrera agertzen direnak baina or jende asko dago autobusa antolatzetik, San Gregorioko sarrera banatzetik ilusi hori transmititzetik e, tal da handi bat biltzen da... E, Nola ere iten da lehenengoa ziura da zergatik ez dute herri guztiak gauza bera egiten izan ere nortasuna handia ematen di horrek herri bati saretze hori elkartze hori pentsatzez egunerokoan ere ha, bueno elkarbizitzan ere agina izan dezakela alako proiektu komun bat e, izateak Ba ekisamar bada behago eh mito mundu hau eta gentilen etorrera sortu zanetik ataunen zuk esan duzun bezala pentsaera ideologikoki, eh? Ari nahiz, eh? Itzeien, eh? Pentsaera diferenteko jendea elkartzeko ere gune bada. Eta horrek oraindik gehiago gehiagoa du ekintza bera. Eh? Askotan egunerokotasunen gertaeratan dauzkun diferentzia hori da danak, hemen behintzat, albo bat euste elkarren artean eiten dugu e, ekitaldi haundi hau Eta elkarbizitzako bizitzako ere, balio dugu. Osea, guk askotan fikzion... ...kristauen eta gentilen mundua. Elkarren kontra... ...jartzen ditugu bezala ...gero realitateak ere. Eta ez noa esatea zein da... ...kristau eta zein da... <risa> ...gentile. Baina, realidadeko mundu ere... ...bazke ba, maten plasma batea ez. Fikzion, baina... ...eta... gerta bueno, ba, ...gertabizan dien... E, gauza batzuk ere, ba bueno, beste modu bat da, baina expresabide hie aukidue, ez? Bueno. Baño herri asken batzetik. Uhum. Eta herri gehiengo bat honen e, babesle da eta babesoa isentitzen bitartean ba aurra joko du. E, Lehen aipatez, e, aktoreak, alakomentuaten aktoreak bilatzen ditugu, aktoretakoat Monika da, e, Monika ez takit, aurkitu egin zenuten edo aurkitu egin bakarren batek edo berak deskobritu eta zuen bere burua, e, Monika nola sartzen da mundu honetan, antzuz leh, mundu honetan? Monika irurtez euskeneti hasi zan da ortsi zaitzen do, behin gauz altan sartu xart, eta atatzea zailez, baina ez zu nahi zaten, ni behin zet, ohen dioa. Izango dira urtero urtero e, bertan izaten diren pertsona antzezle lanetan, e, baina izango dira ere urtero bakarren bat berria inguratzen dena. E, nola egin kegin hori hurbiltzeko egin hori nola egin e, animo hori nola animatu e, talderatzera. Ezbait ere za izango da beste jenderen aurrean e, e, bueno, antzezten jartzea e, eta bestetik e, belaunaldien arteko besteko eskabez belaunaldien arteko lankidetza horretan e, Zartzez, izan ere, elduak ikusten dira, e, gazteak ikusten dira, gazte txagoak, e, eskola umeak ere bai, ederki asko egiten dutenak. E, nola animatu? Ume gazte berri hoiek talderatzera. Umeekin errazagoa daulan ikuste. Beste batzutan arazobaten da, ba, eszena baten behar melinbada persona eldu xegoat, ba, arri bilatzeko, ba, lan horribiltzen da Tomas, atziat aurrea, zein engani hauko, e, zein kamela esaten dana, Eta egizan ez da datorribea, eta ez dakit, honek nola egin duen, baina lortzen du. Ba, azken baten, segun historia nola dan, eta ze personak eskatzen dituen, ba, zea e, zein izango ditzeka proposa, ondako, beste ondako, eta beste ondako ez. Ez ezko batzuk egin jasotzen ba, azken baten, danok erritarra gea, eta batzuk, ean burue, errexago ikusten du antzesteko, edo, edo ez, esan ez dut, ez broma, jende askon aurren horre, bapaten jartzea antzesten, eta, baino, horokorren e, preizpozizio hona dago, eta esaten duzu norbaiti ba, aurten adibidez eukitugu, iruat edo lau bat, edo bos bat, berri, heldu dienak, eta esan duenak horren egonetik, bai, enien godet, eta gaina guztua, Eta gaino oso ondoitzen due. Ta urdun ez da eso, joder, ba, magiad jo, ba dago, nun bete, osea, gogoaldemadok eso, eso da eso, ba, eharki, ez? Eta generazio, ba, bueno, ba, gu generazio eskua, ba, hasi 5 urte eta 80 eta ipi urte arte. Eh, hor daneti dago. Horregatik esa dizut, Lena, osea, tenizuna, azkenare ikustezu, herri bat da ulatzetik. Osea, eo sin lekuta hutez eta, eskohasotzea. Ez da. Bada hori, ja, predisposizio bat, benga, ba, parte hartu nahi dut, e, bultzau nahi dut, e, nik ere, olatuntan e, parte hartu nahi dut, ez. Zenbat, entxegoen, Monika? E, taldean orokorrean egin ordez, ez dakit ikusiala imaginatzen nuenik, ez denak edo elkartzen zeretela, kaso e, ipuntxo hori edo historio hori osatzen dezuen pertsonaia, eta benga, buelta eta buelta, eta ez dakit nola antolatzen dezuen. Bai, antolaue, or gitarri bezala ibiltzatu Jesus eta Jesus ibiltzen da gidari, Nei aintzen. Pixkat. Bai, piskat. batutan diot, a ez, den esta, ibiltzen gean. Ensayo que ta artistiko eta aktore interpretazio hor ba, pixka lantzen duen ensayootan. eta bueno, ba nahiko azkenenaik ondo ikusteiteu, ikusten da ne eh? meitze da azkeneko ekitaldiko antzerkitza ikusten gustendienen, ba ikustezu jende ondo ikasi dola, ointzen ondo interpretatzen dola, ta bueno, ba antzerkik gaurten ego oso txukunehundia. Eta da no pozigare. Baina bai, zei aztelena bolazten gehiagia aurrena testo ikasi gioikok, gero papelipe zaiatzen geha, batzu gehiago kostatez aier. Nei. Baina, ez, azkenen azkeneko asteik jendeu papelipe eta aia interpretauz, ta, bueno, zingegozen duken, da, ba. Batzu da eskuna, ba. beren motodok, eta nere metodoa, ba, azkenia ino papela eskun izatea. Ta, oai, ba, Zai, ustaz den hori, baina nire hain beharrekoa naiz, ta alaxe, alaxe seitzet no, so. <gülüyor> Sekretu txiki hori aurrekoan aurreko larun batean e, egin aurretik plazagatu aurretik Monikak e, e, kontatu zigun, aurtengo berrikuntzetako bat e, etxai, izango zela etxai pertsonaia, pertsonaia asko biltzen ditu e, antzerkiak berosotasunean, Jose Mieleko regon behar du ezta. Baitu du dut, Jose Mielen e, espiritu, e, gu beti esaten dut, Jose Mielen espiritu ehasuez bagendu hau txala sortuko. Eta gu nola ba bere jarraitzailekea. Ja. Osea, barandiaran ege ere inzon, azioritako bat ba, gugea. Eta horti, ba bueno, ba sortu die, ba beste ekin txabatzuk, ez? Eta guk behintzat beti presenteukitzen dugu Eta espero dut ondoeneko ere ba jarraitzea presenteukitzen barandiaran. Eta zenbat eskertzen den, antzerkiaz gain eta antzesten dezuenaz gain ba, aurreko azalpen txiki hori ez ba, Josemier bere garaian ba, eskolaretzen guztuak guten e, ikasteko zenbat balio duen e, ibilaldi mitologikoak ere eta horren e, irudiko zenbat guras ikusten diren eta guras eskutatik zenbat ume inguratzen diren ibilaldira eta azederraren txiki txikitatik ba, umeak historio eta historia Bai, Horretan bai, eztea. Gu hasten ustartzen astean, e, nahi izaten ditugu, ze ibilbideak hortako aukera ematen dizu. eta orduan bi gauzak ustartuta uzku, alde batetik lehiendak eta fikzioa, eta bestaldetik ba, iak eta pasatzen gean, ibilbidean sara etxetik, Jose Mila ego, bere gu bizi urte danpizizantzan etxea, edo perunezare paserritik, bere jaiotetxetik, orduan hor nahi izaten dugu bere presentzia e... Em, azaldu ez? presente ondela Eta betia protsatzen deu Ba Jose miek izan zituen txikitako pasartek edo handitako baina pasarte horik Beintzat ekartzeko ez, Gaurko e, eguneraz eta jendei erakusteko. Iaz e genun oso pasarte polite e, Jose Miel atzerriansaran zegoela Juno omen gerratik iES zihoon, E, judutar bat. Eta behai laguntza emantzion. Eta onduenen, judutar horrek, bialduzion idatzi bat, Israelgo lehen gobernuko partaide omenzan eskerrak emanez, emantzion laguntza gatik. Eta orduan esadezu, eta hoi, erakutxe egin gen duen, eta jende, e, pixka bat harritu eta gelditu zan, ez? Pasarte hori danak jendeik edo txikitako kontuk, aurtean e, egin dugunak, ba, e, ikasle garaikok, eta eraztuna, ba, euskara ditzegietatik, eta barda barda, pasartu da, bueno, hori dana jendak eskertu iteitu, eta gaina zuk esan duzu du mazela. Erakusteko modua da, ez? Ba, bai garaiura edo bai persona iura. Gaur eraztuna zainien behatzean dago, ata unen? <laughs> ba, seguro honea danun behatzean. Juntzean, <laughs> <ez? laughs> <laughs> Eta bibiok zapturraranen Ondartzako aparkalekuan Olatuak aitzainu behitalkan Udako barrealgarak kurun dena errazako zen hau txarroan. Autobaruan, zure argian, mire bihotzan tardaraz, Be ta tiki catera Me bat bezala Bisa jo intzen dituzten bat besteren atzetik, eh Monika Jesus nola uzten zaio tenchi horri, bat egin eta askotan eh ezta antzerki bat egiten dagueanean hasi buka eta pff, lasaitu egiten gara, horrez엔 lasaitu atzetik bazet horren beste tropa bat. Aurrekoa ez hain ondia. Bai, hor bi taldetan egiten dituzu hasierako gustik eta gero nahi ezan azterran bik elkartu bitaldeak etan eh, batekin Gertaruzitzaion bueno, ni aurreneko taldeekin naiz, pixka bat antolatzeko faltadan guztioi obeintze dia esateko prez gea, eta Santi bigarren koinitortzen da Urdun, azterran gertaruzitzaion ba, edu eh, daren duzken lehen gozatien gendun eta gero bigarren taldei etxoin, ezetxoin eta kero gertuzitza idun, ba, anetza la jende guztiekaitzen. Bigarren taldea jarritza, eto erdun, kaos bat izan txikela. Uru, nela baki gendun, bi etxean, e. Uru izan zan, tensiopuntioa pixkaaz, e, kero, duran bat eiteko, eta niko gau izanien biein bar ditu. E? <gülüyor> Dai, hemen e biein bar ditu. Ea erabakitak, nena bat eitea, baina biein barren gertauk einen, eto erdun, pixka ba egin zala, baina asin bar deu, eta ero, bi garrengonea, ba, nahiko ondotazan, bi ondotazien, baino, ba, izaten gora berak, ba, gertatzen dinak, jende kopurukatik asontan, izan dailea pekatu ondina, baina. Niek izan lasa jote nahi, eta irugarren bat inbarbazan, eh? Antxeko nitzen gustora. <laughs> etxe hueltan galtzeko bildurrik ez pentsatzen, bai, unpetan galduko, da galduko, ez di emango, baina monika besta atletik etxan, azaldu. Hoizu, <laughs> Dena bukatzen da, eta zer. Antolatzaion artean, e, antzuz lehen artean, e, zer ze zaten diozu elkarri? Bukatu da momentu horretan. Ikusen zuleak emokaua jaten. E... Guk elkarri baina, jende guri esaten diuna. Neu nahi bintzet. Kanpotik etortzen diena, gume, garritxuta, eskerrak emanez... Es puntuatez famosea ere esan ditunitzen, hola, izarra, mm -hmm. otorrafikataz nekin, da esaten tira. <laughs> Zer dau? Eta, irri farbatekin, da eskerrak emanez eta behin da berrez. Ja, urren goinen, ba, itzekatatzen zazuegei jo. Eta, bueno, ondo ingo, ondo ingo gondunala, eta harrakazki gikusi, bideogikusi, biskate lurrea jetxiz. Zati, bukatzen danen, euforio horrekin dan neoni behintzete, jote nahi ze, ba, mundu hortan, ohen dio jetxibea hori dasi garren bati eltzeko bultzada? Bai, dudete. Eske, bat bukatzen dazunen, itzein baino gehiago, die sentimentuk, gazigozok, ez? Alde bat eti bakizu e, zeharazu izan dituzun, zezuk barrutik bizitzen dituzu gauzak. Eta orduan ez da kanpotidatorren ikusle baten e, sensazio bera. Eta orduan bakizu gauzatzuk hobeto eintzitzkela, baina gero Sentimentu gozoa da, ba, jende atortzezazunen, Monika Aksandomezela, eta danak zoriontzea, arridura, e, lilura, garritasunoi, ez da izer, jende ikerarezko agetibo gotatzen dizu. Eta orduan, ez da bueno, ba, zu, uste baino du, egingoen duen. Naizetako jakin ze pekatu txiki zeuden barrenen, hala. Orduan, dia, sentimentu, sensazioi. E, eta aldiberen, egin Ikuste agenden eskerra eta hariduroi ja bakizu urrengurtean ere jaia urrengurtearekin pentsatzen ja pentsatzen. Nola hobetu eta bueno ba beize ba, errotea martxan jartzen ez nola esateko. Gauza asko karritu ni ninuteni haietako e, bat Soinuarena guk e, ekitaldi txiki bat egiten dugunean ere beti bildur zara mikrofonak erantzungo ote duten, eh isilduko ote den, eh soinu guk aikarren bat aterako ote duten eta erabatarrituta eta eta, eta pozikaldi berean e, zuengatik sentitzen Jose Garbi e, entzuten zen guztialako eh toki irekietan, ez basogunetan eh e, gauez eta ze ondo zainduta hori garrantzitsu delako azkenean e, e, ikusteaz gain enzu eta jaso egin behar data eta garrantzien bana izaten diogun arre batzutan e, bueno, alderdi teknikoak iez egiten digoena ze ondo zaindua alderdi hori ere. Bueno, saiatzen di. betik izaten e, nahi eba sonido ona izan di aurten hasiiga pixka bestetan egiten du baino musikatzen antzerkik, betik betetzen du gotassunni ematen die, ez dakit. beste tokiate ema zaitu musikeke, Taunurikesan bueno, ba oi lortzen dugu ba tekniko detortzen da aurreko egunean, esplikatzen dio ze izango gutzeran terkeek, me izango da kontu zibildi, ez da eta azkenen gauza bat zikunatzen die, beti bat beste eskapatzen dio, baina oso da, aurtego da oso ondo gonda. Ibilbiden e, ibilbide erakutsi baldemu gauza da, claro, inponderable Uste gabeko e, gauzak sortzen diula, ez? Batzutan. Eta bosturte hautetan ikasi deuna da eh ingurue, ingurue, ingurue magikoa bea bihurtzen da, ez? Ibilbidea egiten dezu eunarkitan erdie eta ilunpetan bestea. Ta ilunpetako hori zaintzea se irudia sartu egiten duzu. argia erabiltzen duzu momentu jakin batzutan eh ilunta sunoi eta aldi beren ingurune magiko bat balbiurtu da din, baino gero, sonidoa ere importantea da guretzako, eta asieratik. Eta antzerkiak beti sonorizatik ditugu, asieratik bukera ino. Gure, balea biden neurrian, baino posible izan baldimada beti inditu. Zia, izkenen, e, segun ze ingurunetan adibidez, erreka hotza. Ba, sorginen gune hortan erreka ondo ondoa da, eta erreka hutsa baita ahondie da mm -hmm. eta gauiko iluntasun eta isiltasun hortano andik ahondigo bihurtzen da eta ordun babesoi ema apoyoi emanen bar diozu ordun eta gero baita e, azkeneko bueno azken aurreko pasartean bardar hor musika fundamentala bihurtzen da e, gogoratzen aiz adibidez bueno ni bigarren saioana eta Ume batzuk, ze larritasune pasau zituen. Zekaro, historia hain ondo zeon antzestuta. Orduan, etxai sartu baino lehen hau, musika basartzezan. Ja, arriskua, edo bildurra, edo adierazteko. Ta orduan, musikakin bakarri umek bazekiten. Zerroi basurra. Ostras, badator behize hau. Badator behize hau. Ta orduan, ja, gurason lepo eta zien eldu eta ez dakizer... Nero ondoen ume bate eh, karresikak, ama batek atera inbarri zantzuan, eta bar, ordon, bai musikak, bai eskantzerki bat eiten dezunen, babesa importantea da, bai musikana, bai apoio guzti behar dituzu. Eta eske bestela, eiten dezun lana guztia inda gero, babesori hori ez bazen du, eske zure lanak elditik guretzeke, erditin, erdin, erdin, mm -hmm. ordoen, importantea da, hortan ere, sensibilea doekitza, eta esatea, ez, hau indartu enbar da, eta hau horrela enbar da. Ibilaldi mitologikoak, ataun batzen du bere baitan, goierri batzen du bere baitan, e, gipuzko ere bai, eta esan honuk euskal herri oso batzen duela ataunek e, gune hortan, ez ere inguruan baziren, donosti errak eta errenteri eta kanpotik biltzen direnak e, oi hartzuna zabaltzen ari da, edo oi hartzuna iristen da goierriz Arago. Bai, bai, bai, bai, Eta gure naia gaina eta e, oi gentilia ne sortu zanetik, gure naia beti esan izan dugu eta egiten ditugun e, instituzio ta, sponsorreta eta badaber, diru eskakizun horitan ere jartzen degu. Gure elburua, da gure helburua da lehenengoetan Goierri, Gipuzkoa, Euskal Herri osoa, zabaltzea gure sinismen eta leiendak, ez? Eta gure helburu deslo eta gure Eremue Euskal Herri da. E? Ata honen bizi modu batea, goierrri biziko dugu, beste modu batea Gipuzkoan e, beste era batean, baino bai etortzen da jendea Euskal Herrri osotik etor zaigu eta, eta guk hortan referent izan na E, ez da egiten den bakarra gentil baratza, gentilien etorrera aipatzen ari gara berriro aileko inguruan ere egiten den egupartean beste ibilaldi bat e, proiektu berririk badu gentil baratza kulturrelkartea kataunek esku artean bueno, aber, gentilien etorrera da enborra, eta beste guztiak dira adarrak adar batzuk ba, gau ibilaldi mitologiko bezala e, indara hundi hartu duen Hailekukok eh? dauka gero E, guneak ere balintzatu ite zaitu. Guk aurten adibidez eta lehen hau komentatze gendun, e, gau mitologikoa egiten dan guneak, eske jendetzak kopuru bat onartzen dizu. Hortik gaur ezin dezu jende gehiago sartu, arazo biurtze zazu. Aileku, ba, gabon ingurutan eiten deune ikuskizuna baita, ba olentzero sartuz, karo, ingur horrek ere, bere jende kopuru bat onartzeu ezin duzu. Eta orduan kopuru horiek mugatu egiten ditugu, ez? nola esateko. Eta aurrera behia zer momentuz hau ondo kudeatzen aiga, daukagun e, ekitaldi hauek ondo kudeatzen aiga eta hauek ondo kudeatu. Eta gero pentsauko dugu beste berriren bat, baina momentuz dauzkagunak ondo kudeatu ditzagun, ze Azken baten inorrezta profesionala danak herritarraa, lana egiten dugu bakoitza bere esparruan eta bere etaerretan edo bere lantokietan edo tal, ordon debora libre ematen duen ematen du eta horren arabera ba, jaraituko du gentilbertza kulturek artea. Amarnaka, ehunka urte mitologia bere bide egiten aurrera zen bate egingo ditu. <laughs> illusio no, no. lehenna <laughs> komentatzen duna ilusio eta denbora pixka dakun bitarten baseuko geaeta urtero urtero ba, gure ekialde hoitan gauza berri batxo sartu eta jenden erantzune aber ba... hemen sekretoa umetan dago. Eta guk gure ilusio galdinetako bat lehen hau bromatan esaten no baino lehengo e bilaldin, Negar egiten zuen ume horrek, bildurrekatik, behigual ba, hemendik bost, amar urtea, beha igual antzesten nahi da. Ordo, esketorkizune, dau ume transmisio hortan, umei transmisio hori egitearekin, eta gu izan gehan bezala, ba, besteak ere izan daitezke. Ikusten nahi gana da, da dibidez, barandiaran. Barandiaran, lehen hau oso ezaguna zen. Genenazio berritan, gozta atzago egun, oso gutxe ezagutzen da, ja. Ataunen lan hoi egiten, ha, ja. Eta gure egitaldi eta etortzen da jendeak ere, ezautuko du. Beintzat, ezau pen txiki bat jasotak hongo da, barandian zeintzan, edo zer lan egin zuen, eta baretaz. Guk gure bidea jaraituko dugu, alik eta dezake neurrin, gauzo izabaltzen, eta, eta beize egiten, Ondoeneko jasotzeko, ez? Zenbat urte de, bitarte hirongo duen, Pff, bestaket, gure esku dago. Gaui bilaldiaza arago ala ere, hori e, gazken batean egun bateko eta gau bateko kontu delako ikusen zulearen zat, ba lanen jarraitu berko dutenak eskolak edatxeak izan berko dute. Monika Irakaslean izurna gorribiltzen dela txikiak hartuta eta kontu kontari ipunetaia, historioa kontatuz. Alein egiten dugu, alein egin. Baina batzutan, oso, oso urrutiko iruditzen zai, eh? Naiz eta gertu bizi, esan e, goierrin bertan, behasainan jetxita batzuk, ba, bono, ez du hori bizi izan, eta oso urrutik usten du, baina baina baina sartzen diesunen mundu hortan da, ipuietan da, sentitzen eta bizitzen du erabat. Hoi kuriosoa da baina, ataunen, bai izan dezakebola, ataungunek, bueno, bat tokauzaien herrikatik eta hiten dituen gauzakatik, zenbaten jo ezautzen dituzten e, historia huedanak ez? Haneo eta bezala kontako izuzetan, ba, urte pareatu hiru eta hongu dala kantola eta ekarri zuela e, antzokira persona bat, bueno, emakuma bat, e, Euskal Herri oson, ba, mitok eta lehiendak eta xinismenak eta e, kontatzean eibiltzen dena. Orduan, bueno, antzoki guztie eskolaumez beteta, eta beak betiko gidoia seituko zon, orduan hasi omen zen, bueno, zein edakizue kismi zeintzen, Rum, danak besoa, gora. <risa> bueno, emakumea, eh, bueno, ja piskat bere <risa> tira imbiar. <ge> <risa> Iduietik eh, piskatea tan. Bueno, a ber, bueno bak izmi hau zan, ez da izer bak izan. Zeinak izue, torto zein dan, taktalo zein dan. Pon, danak, rum, beize gora. esku., Bueno, azkeneako, atera omenzan bere honetik, eta, esatu menzen baina, zegertazen da hemen, karo. Emakumea, falta joan, Ba, informazioa eta jakitxea, ba, ataunen, Nuntza, osea, zer landu balima dugu, dala, ba, mito mundu hau, ez? Urduan, kuriuso itxazo, gero ataundi kanpoa, oi ez daki, ez? Ba, monik ez atauna, baskotan jutezea bestaleko atzuta, eta, bueno, ez opidea baskoza gutxiko da. Bueno, alare, ataunek ateak zabalzabali ditu bertako entzat eta batez ere kanpo koentzat, behondizu laik indako eh, lanagatik, erakutsi eta iraketsi zen eguten guzti aurreko larun batean, da batez ere ikusentzulea goxo sentitzeko egiten dezen aleinatik, ez? E, Detaie txikiena ere, garrantzitsua delako, asira ba, batean zai egote horretan errotazabaltzea, musioazabaltzea, e, mokadu txiki hori ematea, pixkate enreten itzea, e, goxotasun hori ere, ba izugarri eskertuko zutelakoan nago, guk bintzatala eskertu gendun, Eta behon daizula, egindako lan guztiagatik, eta aurretik egiteko daukazuen guztiagatik ere animo. E, guk bestaldean gaudenok gustora jasoko degulako. Eskarrik asko irukote. Ba, eskarrik asko zuei, eta bakizu datorun urtean ere, gombidea eta zaudete, eta entzule guztiak ere gai. Guztai partean izango da. Hoxe bai. Eskarrik asko, uda hon. Berdi. Boialan loturik <tusurra> zeboenam, Ola askatu zitu Nuen sokaketaitzean Bakarrik iritsi zen Ondartzara Erraldoin nau frago Aurertzean Alako indar batek Biltzen nauzudana Autobaruan Zure azan Larei nardian Miren bihotzan Dardaraz Uretatik Atera berri ge Autobaruan Zure azan lenda bizikoan, ikustean, merea zinen, ni zurea naizen bezala. Oraña, geroa, eraman zazu betikoz, antilla bere honekin. Gauria bezain argia zara antilla, orlegiaren Horlegiaren gainean Zaude ez belarberria Belar berriak emanaz bizia. Aizearekin batera zatoz nire gana, zure irudia datorkit nire begietara. Aztu ez zure izaitearen bilanator. Aztu ez datin, zure izaitearen bilanator. Aztu ez datin, zure izaitearen bilanator. Zure izaitearen bilan ator Horre txikiak dizdiretan Horre txikiak dizdiretan, begi eder horietan Begiratu hor duko eskapatzen duten, buru txiki horretan Lutxiki horretan Ez da zua Dilerazteko itzik Ez zu margotzeko margotik. Eta bar, eta bar, eta bar Zanduenak Esango du hori beti Zurekin Horrein gutxizan ginen, hordiziko kaletan Bilorrekin. Viktor Leztamarekin Eta aurreko erarun batean bertan Ibi topatu genuen Joshebik uina, gurutzen aiki Eta, eta barlotzekin ere Batbora asko ez. Eh, elkarrekin egon ginela laskaon, eta bueltan multan gaur berritu ditugu orain dela uda batzuetako oroitzapenak. Elkarrekin Durangon eta tolosan izan ginenekoak. Eta ari omen da, A omen da antila gainean trostan sortzen. Ea noiz ekartzen dagoen? Ea noiz etortzen dagoen? Gitarra da gozte? Kantuan abarlot zola, no? Eta antia kantua, gaurko saioaria gurre esateko aukeratu deguna? Zut, mirzurean aizen bezala, zu nirea, baizara. Horri zango laiz, orain lehen bezala. Zuri besarkatuaz, bai ere lazanduaz. Dire Niaren adorazioa jo gurtzea da. Zerona eka itz? Eka da harria. Arrapatu ez duenaren niaren adorazioa jo gurtzea da Natural, naturala Bueno, gaur mai gaineratu dizuego, Udako beste irakurketo bat, Mr. Senyora oier gianek e, idatzia antzerkia paperean Berri zelkarreki Itxas Irriparrtik irriparrera zeuznartu hutseko dizun liburua eh? Zelkarrekin izango gar entertidada de gustia Gaur Esku batean tortota bestean etsai txiki bagoaz antillan Orlegiaren gainean bagoaz eta derrei eskerrak emanez <misa> Aurreko larun bat iluntzean egin zeguten opariagatik Manas bizia melarberriak bizia Gaurko sauxe hankaz gora munduari datorren larun bat arte, izan zorion txu musipotoloan eta aio eka aio kantuan abarlot zola no Antillari kantuan aio lehen bizikoan ikustean nerea zinen niz urea nahi bezala oraina geroa Eramanas azu beticos, Antilla bere honekin. Chudia ve sain argia Zara antila Horlegiaren gainean saude ez harria Belar berriak emanaz bizia Aizearekin batera zatoz nire gana zure irudian datorkit nire begietara. Aztu ez dadim, zure izaitearen bilanator. Aztu ez dadim, zure izaitearen bilanator. Hore, txikiak izdinetan, begi edhe ero lietan, begi datu hor dukom eškapatzen duten, muru txiki horretan ez azuan. Eber azteko itzik, ez margorik Zurekin bizizan duenak, esango du hori beti Zurekin bizizan duenak, esango du hori Esalen arteko idean zoaz, abia da bizinian, bakariketan arnaxik gabe geratzen bazara, nire arnaxa ja, eman godizut, nizurean aizen bezala, zu nirea baizara, Mezala, zuri besarkatuaz, bai ere lazlanduaz, dire egin kizun honetan Elkarrekin izan, gaitezen eternidad egoztian Elkarrekin izan, gaitezen eternidad egoztian Gure gainean ezarririk berri zelkarrekin Itxas mendik goztietarik berri zelkarrekin Izango garen eternidade guztian Zuri abezain argia zara antila Horlegiaren gainean Zaude ez harria Belar berriak emanaz bizia Bela arberriak emanaz viziak